Це ви, мій хлопчику. А Гендрю сказав якийсь поважний пан стаємної поліції. Проходьте, проходьте. Як поживаєте? Чому у вас такий стомлений вигляд? Я щойно з Петербурзького потягу, міледі, почав пояснювати Фандорін, проходячи до кабінету. Одразу ж з вокзалу до вас. Дуже справа термінова. Отак. Сумно покивала баронеса, сідаючи у крісло і жестом запрошуючи гостя сісти навпроті. «Ви, звісно, хочете поговорити зі мною про милого Джеральда Канінгема?» «Це якийсь жахливий сон. Я нічого не розумію. Ендрі, прийми у пана поліцейського капелюха. Це мій давній слуга щойно приїхав з Англії. Славний Ендрю! Я за ним скучило». «Іди, Ендрю, іди, друже мій, ти поки що не потрібен». Кістлявий Ендрю, який зовсім не здався Ерасту Петровичу славним, вклоняючись вийшов, і Фандорін засувався в жорсткому кріслі, вмощуючись зручніше. Розмова обіцяла бути довгою. «Міледі, мені дуже прикро з того, що сталося». Однак пан Канінгем, ваш найближчий і давній помічник, виявився причетним до дуже серйозної кримінальної історії. «І тепер ви закриваєте мої російські стернати?» – тихо запитала миледі. «Боже, що станеться з дітьми? Вони тільки почали звикати до нормального життя. І стільки поміжних талантів. Я звернуся з проханням на височайше ім'я. Можливо, мені дозволять вивести моїх підопічних за кордон. «Ви даремно хвилюєтесь», – м'яко сказав Ерас Петрович. «Нічого вашим естернатам не загрожує. Врешті-решт це було просто злочином. Я всього лише хочу розпитати вас про Канінгему». «Звісно, все що завгодно. Відолашний Джеральд, ви знаєте... Він був з дуже добропорядної сім'ї, онук баронета. Але його батьки втопилися, повертаючись з Індії, і хлопчик в 11 років залишився сиротою. У нас в Англії дуже суворі закони щодо спадщини. Все дістається старшому сину – і титул, і майно. А молодші часто густо не мають і гроша за душею. Джеральд був молодшим сином молодшого сина. Без коштів, без дому, родичі ним не цікавились. Ось я якраз пишу співчуття його дядькові, абсолютно нікчемному джентльмену, якому до Джеральда не було жодного діла. Що вдієш, ми, англійці, надаємо великого значення формальностям. Леді Стер показала аркуш, списаний великим старосвітським почерком із завитушками, і вигадливими розчерками. Словом, я взяла дитину до себе. У Джеральда виявилися видатні математичні здібності. Я гадала, що він стане професором, але живий розум та чистолюбство не надто сприяють науковій кар'єрі. Я одразу помітила, що хлопчик має авторитет серед інших дітей. Що йому подобається верховодити? Він володів природженим лідерським талантом. Рідкісна сила волі, дисциплінованість, вміння безпомилково виділити в кожній людині сильні і слабкі сторони. У Манчестерському естернаті його обрали старостою. Я вважала, що Джеральд захоче піти на державну службу чи вдатися до політики. З нього вийшов би чудовий колоніальний чиновник, а згодом, можливо, навіть і генерал-губернатор. Які ж були моє здивування, коли він висловив бажання залишитися у мене і зайнятися виховательською діяльністю. «Ще пак!» – кинув Фадорів. Тим самим він одержував можливість підкоряти своєму впливу незмецнілі дитячі уми, а потім підтримував контакти з випускниками. Ераст Петрович не доказав, вражений раптовою здогадкою. Боже, як же все просто! Дивно, що це не відкрилося йому раніше. Дуже скоро Джеральд став моєю правою рукою, провадила далі Меледі. Не помітивши, як змінився, вираз обличчя співбесідника. Який же це був самовідданий, невтомний працівник і рідкісний лінгвістичний дар. Без нього мені було б, Просто неможливо простежити за роботою філій і у стількох країнах. Я знаю, його ворогом було надмірне чистолюбство, це дитяча психічна травма, бажання довести родичам, що він усього досягне самотужки і без їхньої допомоги. Я відчувала, відчувала дивну невідповідність. З його здібностями і амбіціями він аж ніяк не повинен був задовольнити скромною ролю педагога.